Відкиньмо пафосні назви. Бізнесмен чи бізнесвумен – це звучить надто пафосно, тягне за собою певний асоціативний ряд. Наче йдеться про якийсь елітарний закритий клуб. Але насправді будь-яка особа може надихнутися певною ідеєю та відкривати власну справу, а не лише якась особлива порода людей, природжених бізнесменів. Тепер з'явився новий тип людей, які започатковують власний бізнес. Вони отримують прибутки, але ніколи не думали про себе, як про бізнесменів. Багато хто з них навіть не замислюється, що мають власний бізнес. Вони просто займаються тим, що люблять, живуть за своїми власними правилами і отримують за це гроші. Тому краще було змінити пафосні назви на більш приземлені. Краще називати таких людей підприємцями. Кожен, хто створює новий бізнес – підприємець-початківець. Вам не обов'язково мати ступінь MBA, диплом престижного університету, модний костюм, портфель або підвищену схильність до ризику. Натомість вам треба мати ідею трохи впевненості, а також зробити певне зусилля, щоб почати справу.